سَنَ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar Të nderuar besimtarë çështjet më mëdha store e ma në të, të cilën Allahu i Madhëruari ka ftuar njerëzit që ta besojnë atë është të Uhidi njësimi i ti. Tij dhe çështja më e rëndë dhe më e rrezikshme për të ardhmen e njerëzit në të dy botët është shokvën e shirku, ti bësh Allahu subhanahu wa taala shok dhe rival. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an vetë të thën inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allahu madhur, Allahu i madhuruar nuk e fal ti bëhet atë shok dhe fal përposht këtë gjunahu çfarë të dëshiroj. Ky është gjunafi më i madh. Më ran, më i, -i kopshëm të thim në All-ah më duon nuk e fal kurrë po njeriu që ti bëj All-ahut rival dhe shok. Për këtë arsye, kjo çështje është çështja më e rëndësishme që është diskutuar në të gjithë librat e qellor. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam rreth kësaj çështje e ka përqendruar dawën e tij për 23 vjet rresht. Dhe Por këtë arsye mos na duket të gjatë nëse ne flasim për të çështjet, flasim dhe flasim dhe flasim sepse ne nuk kemi mundsi të japim hakun siç duhet të çështjet, sado që të tasim për ta. Sidomos kur bëhet fjalë që ne jetojmë në kohën fitën e fitënave ku llojet e shirku të janë shtuar dhe janë shmuar dhe më shumë në forma të reja. Kan veshur petka të reja, por në të vërtetë ato në thel janë të njëjta një lloje shirku që janë vistur dikur. Edhe pse petkat e tyre janë të reja edhe duken që janë ndryshe nga ato të parshme. Dhe kemi folur në disa hyrje të kaluara për një parishje më të mëdha dhe më të përhapur ambot që është lajçisni. Është li ri, është li valliteti që i është bërë Zotin të botrave në lixhvënier. Allahu i madhëruar ka zbritur librin e tij që njerëzit ta përdorin atë si sistem jetë në jetën e tyre në çdo çështje që i intereson atyre. Në çështjet e tyre personale, në çështjet e tyre familjare, në çështjet e tyre shoqërore, në çështjet e tyre që kanë ndëburin në përgjithësi me njerëzimin dhe në çdo fushë të jetës Allahu i madhë i pranaj ka zbritur. Dhe kur njerëzit e hanë Kur'anin Edhe përdorin ligjet e tjera, të cilët i kanë vendosur vetë njerëzit në kokat e tyre, ata në të vërtetë vetëm se i kanë bër rivalitet Allahu i madhëruar në fjalën ti e tij e cila është e pa shoq. Sikur sa i vetësh i pa shoq. Le të kemi thëi, nuk ka asije zgja. Edhe fjala e tij është e pa ngjashme me fjalë krijesave. Për ndër Allahu i madhëruar i ka sfiduar krijesat dhe u ka thënë bën një Kur'an si ky. Ose 10 sure si ky. Osi ny sura si, si sura te Kur'anit. Por do tregoj që nuk ka mundësi që të gojë si Kur'ani dhe as të sillë një legjislacion i cili është një legjislacion unik dhe nuk bie në kohë gatit me një me me me një tjetrën ligjin e tij si Kur'ani. Wa law kana min indi ghayrillahi la wajudu fi ikhtilafin katira. Sikur ti ishte prej dikujt tjetër për veç Allahut do gjije në të shumë kontradikta. Shikore të të gjitha ligjit njërzore që janë prodhim i logjikës njërzore. Dë shikore të të shumë kondra dhita. Pse? Sepse logjit, logjit njërzore që do të do të, dhe nuk ka mundësit do të vendusë ligje të cilat i përshpatën njëriut dhe të jenë konform zdo loj nevojët e njëriut. Për në edaloj madhruar në Koran, në ka treguar për cilësit e ti dhe për emrat e ti. Pse? Një parazyr kryesor që unë ta kuptoj, që këto ligje që ka vendosur Allahu në Kur'an, nuk kanë buruar më kot, por kanë buruar nga cilësitë e tij të larta dhe nga emrat e tij të bukur. Nga cilësitë e tij të larta, do të thonë nga dija e tij plot. Që Allahu më dhuron çdo ligj që ka vendosur, ka vendosur me dienitën, dienin e tij të plot mbi krijesat që ka krijuar po ai vet. Pande Allahu subhanahu wa taala Në shumë a jetë këpërmënd Ligjit të ti Imbyllat të duke thënë Inë Allah kanë alimen hakima Allah i madhëruar është I ditur edhe i urt Si për të tërguar kërjesave Që këtë ligjit që ka bëndonë Se Allahu kanë buruar nga dhije të i e plat Dhe nga urtësije të i e plat Dhije të i e plat Nbi kërjesat Dhije Allah i madhëruar Ate që ka qenë Ate që është dhe atë që do tjetë Edhe atë të që nuk është, po të ishtë, si do të ishtë, e i di Allah i madhuartë të gjitha këta. Për ne ka thënë Allah, subhanu e ta'ala, u e në urud du la adu lima nuhuan huajnë nuhum le kadhi bon. Ka thënë për mos besimtarë, si ku ata të këtheshën në njërë në dë një, ata të këtheshën përësëri në zulumët e tyre, edhe ata e në një njështarë në për tëndimin e tëjë që për në nërë Nëse do të marrëdhua edhe pse nuk ka bërë po si tikyr po si në ndjenja mos besimtarët, po sikur ti kthente, Allahu e di se çfarë do bëjnë ata prap. Kjo që ajo merr vëdia se që nuk ka, po të ishte si do të ishte. Jo me ato gjëra të cilat kanë thënë dhe do të jenë inna lillahi wa inna ilaihi raji. Allahu ka dini dhe ka me të të ardhmën. U yunzilu lghayth, di se kur do të zgjoj, kur do bie shiu. U yale ma fi l'arham, di se kanë bajë të nëna edhe tia tia dihet ti, di Allahu subhanahu wa taala. وما تسقط من ورقه الا يعلمها دي ا جيتات що بيين كردو بيير ساسينزا до في بيين فيلا جيتات до بيير pse до بيير و ذو دتاي تيتير و سوتو قندونتو كردو تريتت مورا تجيتو كتا ندين الله مدهروعا ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمد من بعد سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله Inna Allaha Azizun Hakim. Qodh Allahi më dhurouar sikur. Te ishte toka, domthonë me gjithë me me të gjithë temat e vet të bëshin lapsa, lapsa të gjith, gjithë gjithë pemët e tokës bëshin lapsa. Edhe detit kishte të shtat detra të tëra përveç gjithë detrave të tokës të bëshin boj. Edhe të shkruashin fjalët që shprehin dije në Allah mëdhëruar luk dëmbaronin fjalet Allah subhanu wa ta'ala nga gjersie e ma dhe di e si në më dhe nuk ka mundësi njëri ta përfituroj do të dhët, sa ma dhe shtore di Allah as ta përkupizojnë, ata në zinjën përkupizin që di Allah është kjo apo ajo kjo është e pa mundë për njëriu edhe nga kjo di e burojnë edhe ligjit e ti kurse njëriu ligjit e ti ligjit që vendosë vetë njëriu burojnë nga ignoranën sa ti dhe jo nga di e ti Gjithashtu Allah në dhëruar është i urtë Dhe i urtë do të thot E vendosë shdëgjem E urtësin e ti në vëndin e duhur E në hikme, në gjurë e rabat Do të thotë vendosë e shdëgjem vëndin e vetë Ti apën shdëhujt haku në vetë Në sasin e duhur Në kohën e duhur Ajse i takon e ti Si pasëse që meriton me drejtsi të plot Dhe në mëshirë të plot Kjo është urtësia Kushe ka këtë urtësin këlloj ursie i takovët në Zotit Botrame. Edhe kur njerëzit marin dhe bendosin ligjit e tjera, ata në të vërdet për të ndojnë sa ata kanë arritur gradën e Zotit në dhije dhe ursine ti, edhe në zdojtësit si tjetër. Tësila i takovët në Mëllohu subhanu e talë Zotit Botrame. Allahu në dhuar ka thëmë për dhije në ti, u esirru këllëkum au i gjhërubih, innehu alimun bidhati sudur. Ju fshihin i fjallet tuaja, ose shfaqin i ato. Në nësi dojë që ti thoni fjallet tuaja, ose fshirën zi, ose hap të zi, Allah i madhuar, jë vetë në që i di ato, por di dhe të shfaqeni ju në zemët tuaja. Pas e të rgonë Allah i madhuar, përse i di të shfaqeni në zemët tona? E la ja'le wëman khalqa, wa hua lëtifu lëkabir? A nuk i di e ata që i ka kryuar e vetë? A nuk i di Allah i madhuar, shfa ka kryuar vetë? që dijë gjithë dhe detaj që i përket krijesave të ti, që këtu bërojnë ligjët Allah s.w.t. Allah më dhëruar si që thash, ka të reguar në i numër a jetës që i mbyllë, ku mbyllë ligjët e ti e thot inë Allah kënë alime në hakima, Allah ushe ditë dhe jurtë. E shikohet të të qartë si dhe mos në surën njësa. Surën njësa ka përfshirë shumë ligje. Për e të e ligje e ka filluar, Allah më dhëruar duke të reguar se qëfar të drejti një pa allohë subhanohet të ala jetimin njëslam, edhe pasu i jetimin qëfar haku ka, gjithashtu pas e të rgonë allohë në vëdohet disa ligjën në lidhën e martesën, pas taj me trashe gjinin, pas e të rgonë disa ligjën në lidhën e imoralitetin dhe ndëshkimi që ka vendosë allohë për të, pas e të rgonë allohë në vëdohet disa ligjën e tjera në lidhën e martesën, në të rgonë kushan daluat njëslam në qështën e martesë Pastaj tregon Allah i modhëruar e mbyll nyajet dhe thot inna lla kaana alimen hakima. Allah e shetit dhe thot si për tu treguar njerëz veçor njerëz. Kto ligje që kaluan deri tani për kaq shfaqje, kto kanë buruar nga dija e Allahut dhe nga urtësia e Tij. Po kto ligje që vendosin krijesat në rivalitet me ligjet e Zotit, vallë nga dija e, e burojn apo nga ignoranca e tyre? Është vërtetë që ato burojnë nga ignoranca e tyre dhe nga dija e tyre. Sepse ata nuk dinë çdo gjë. Për kune edhe ata zdi në zgja, ata nuk di dhe realitetin e vetëve të tyre, ata nuk njovën dhe shpirtin e ty që ndohën në styrë nuk e din se si është dhe që fa është nëse bërë dhe, dhe, dhe që fa ka nevoj e një në të vërtajat. E jo më të dinë shumë se kajqë. Gjithashtu, Allah subhanu wa ta'ala është i më shirëshëm. Dhe i gjithë universi është kryuar, në bazë të drejtësisë të tij dhe urtë në bazë të drejtësisë së tij dhe mëshirës së tij. Allahu i madhëruar e ka krijuar universin rreth këtyre dy rregullave, rregullit të drejtësisë dhe mëshirës. Dhe ka vendosur mëshirën e tij më nas drejtësi e tij. Se po që se Allahu i madhëruar do sillesh me krijesat e tij, me çdo krijesë me drejtësinë e tij do të shkatërrohet shumica e krijesave që kanë kundërshtuar dhe kundërshtuar dhënë tij. Po Allah i madhuruar ka shkuat të mbi arsh Në i libër i cilin dovet Tek Allah i mbi arshin e ti In në rahme ti Së dhe katë gaba bi Mëshirë e ime e ka mundur zemrimin tim Mëshirë e ime e ka mundur zemrimin tim Shëtot Allah subhanu wa ta'ala Edhe i gjithë universit Të gjithë ligjit që ka vendosë Në në naturë Edhe ligjit që ka vendosur Në libër i në ti që ka zbitu Për njerëzit janë dërtuar mi mëshirë kurse ligje dhe kryesave nuk jam të ndërtu ura mi mëshirë ndaj kryesave. Allahu i madhuruar e filosuarën El Fatiha duke thënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdërimi i takonë Allah o Zotit Botrave. Lavdërimi i takonë Allah o Zotit Botrave, që është Zotit i gjithë universitë. I takonë lavdërimi pëse? Arrahman e Rahim, se pësa i është mëshirgjeri mëshirploti. Allah i më dëruar në basit të zotit botrëve Të regoj që a i është më shigjejë më shqipjoti Për të, të reguar kryesave Që a i është zotit botrëve Dhe ka përshirë botrëve Më të të dy cilësi që kanë linë e më shirë në ti Thëtë O më më këtabi A radhjë Allah në thotë o njerë Sikur Allah i më dëruar Dhe ka të reguar në në këhim Të siloj me ne Jo me më shirë në ti Por me më drejtësi në ti do kështë e qënë diska tjetër të njërzimi sot përveç kësaj që shikojmë në të vërtet po sikur Allah i më dhurë së cilë e mene me drecinë ti dhe jo me mëshirë në ti po Allah i më dhurë me mëshirë në ti e ka vendosë në ligjet e titë natyres dhe përshak të saj mëshirë mëshirë në në thmine vet mëshirën dhe kafshë a kafshën mëshirë njëriu njëriun dhe përshak të saj mëshirë e ka zbytu E ka drejtuar njerëzit dhe ka vendosur çdo ligj që ti të bazuar në mëshirën e tij, pastaj në drejtsinë ti, pas e tij. Kuse krijesa digjet e tyre kanë vendosur jo në, vendosu në mëshirën. Shikoj këto shumë qart në një shembull që do t'ju tregoj. Allah subhanahu wa taala ka vendosur një për ligjet ti e tij që njerëzit duhet të japin zakatin. Edhe zakati është 2.5% e pasurisë që duhet ta japë njeriu një herë në vit dhe atë do ta japë jo çdo njerëj, por ai që është i pasur që arri një kohët pasurin e ti vjetore a i do t'jabi 2.5% pasurin gjithësaj ose një të 20% e pasuris ndërësa njëzit të cilë vendosin ligje ata nuk kanë mëshirë nga i kryesave ata vendosin bita taksa të cilët janë rivalet e zekatit zekat i mërë vitën pasanikve kurse taksat i mërën pasanikut edhe dvarvet kjo është para problematikë e cilat të regojnë që këta nuk kanë më shirën dhe kryesëve. Ja marin, ati që është i pasë, ati që është i varvërë, ati që ka mundësi, ati që nuk ka mundësi, ati që është i zhytur në borghe, dhe ati që nuk është i zhytur në borghe. Kurse zekatin e të vërdet nuk i merë ati që ka borghe, për kumë dhe zi, a i që ka borghe është një për e lojëve që merë zekat, dhe jo për e atyre Kjo i merr vetëm pasanikëve në nëstam kursë në ligjin njerëzor i merr të gjitha. Tjetër gjë, në ligjin e Allahut është 2.5% gjithsej. Kurse në ligjin e njerëzve kjo mund të arrij deri në 50% ka raste dhe më shumë se 50%. Shikojini këto me taksa që u marrin njerëzve. Taksa për çdo gjë që, mu që mund të ekzistojë. Logarit ka arritur edhe në atë pikë që marrin taksa dhe ku do të vdesën për të varrosur do të do paguaj taksë.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 So u shikoj se kanë bërë shumë muslimanë që dalin në televizor dhe flasin përpiqen për për të bëjnë islamin, por nuk din ta bëjnë. Sepse dalin, poon e keqë këtu që, ty që par, pasë e ty ta dalin vetë, pas së dytës mirë se dalin. Po fillojnë dhe luajn vetëm rolin e mbrojtës. Mbërënë dhe jo rolin e sulmosit, duke u treguar ndërtet që çdo ligj që ju cënoni dhe e shani me islamin, ju keni rival të tillë në fen tuaj laike, më të keq shumë herë më keq se që pretendoni për islamin. Në çdo lufisë Në çdo lloj fushe, çdo kusht që përmendon për mosbesimtar që ata kanë një ligj ky është më i mirë se ligj Islamit, e ata bën krahasim bashkë me kush më i mirë. Në të vërtetë kush më i dobish për njerëzimin. Kjo është në çdo lloj fushe, kjo që treguar vetëm shembull. Se sa e dobët është mshia. Pse? Sepse ai është njeri. Dhe normalisht ai në paar ndrë pa kur fillon të vendosë ligje mendon interesin e tij personal, kurse këto gjëra sekiston te zoti botrave. Allahu i madhror nuk ka nevojë për krijesat ku se krijesa ka nevojë për njëra tjetrën. Prandaj e krijesa kur vendosin ligje, vendosin ligje nëpër së pari në interesave të tyre. Edhe pse interesave të tyre mund të ndëm të disa tierëve, kjo është mos e normale. Kjo është mos e normale në natyrën njerëzore si një poetve, të dukomin, thot një poet vetë thatu "I duqou min indaqou min masa'ibu". Fot do bidë disa popujve për disa popujt tjerë janë fatkeçi. Çu është? Kshu e ka krijuar Allah subhanahu wa taala njeriu. Njeju përpiqet që të përfitoj vetë, të dëmtoj të, të tjerët. Edhe për të vendosur rrogën e vet në 2 milion me 3 milion, në mënyrë që të marr taksa nga njerëzit, të cilët nuk kanë ose me zor arrin interesin e tyre për të për në bukë. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala është i tet fuqishëm. Ai është krijuesi, ai është furnizuesi, ai është rregullatori i çdo gjëje. Edhe këto të cilsi nuk i nuk i posëdon asnjë prej krijesave. Për kundës i kriesat e në kriesat e në nëvojtarë, kam fillim dhe kam fundë, dhja atyre shumë mangët, dhja atyre për para dhja së Allahut, është si një zok i cili e fuzë sjepin e ti të deti, edhe e ndjerë për ti. Qëfar merë për deti kjo zok me sjepin e ti, aqë është dhja e kriesat për para dhja së Allahut, edhe po aqë është mëshire njërëzë për para mëshire së Allahut subhanuat e ala. Edhe fuqia e tyre gjithashtu është zero sepse ata pa pa lenin Allahu duke na zgjë, ngaqë ata kanë i fillim dhe kanë i fund çdo gjë që varet për Allahu subhanahu wa taala, edhe ditën e gjykimit do thotë Allahu i madhëruar, "El-Malik, el eina mulukud dunya?" Do takopi Allahu i madhëruar qyt me dorën e tij djall. Edhe tokën me dorën tjetër, do t i thundhë ato do thot, "Unë jam sunduesi, ku janë sundueset e dynjas?" Ku janë ata të cilët i kanë vendosur Allahu çok? ata të cilët kanë pretenduar se janë rivalt Allahut dhe kanë pretenduar se kanë pushtet në momentin ku vjen dhënia zhduket pushteti i tyre si shkohësh të një prej pushtetarëve musliman Mamuni ku erdhi dhënia thoshte ja me la Jezulun ku irham al yom ja me men qad zalamulku o ti që nuk nuk nuk, nuk strojon dhe nuk mbron pushtetin jot mshiroje sot atë person të, të cilit po i mbron pushtetin ose ka mburr pushtetin tij tani kris A kanë të drejtë ata që të bëjnë rival bërë pa Allah, subhanët e Allah, kjo është, që Krijesat, kjo është e, ajo që bëjnë ata në dëvërtet, kërjesat, kjo është ajo që bëjnë ata në dëvërtet, në ligjën e tyre ata i bëjnë rivalitet zotit të botrave. Për këta rësu e vlezit, dhe tyre besimtarit është, që të besoj që kjo rivalitet është i kotë, edhe të besoj që kjo lëgë primin felislamë nuk lejoatë, dhe gjithashtu të distancohet prej tyre. Edhe të besojë që ata njerëz janë armiqta e Allahut. Sepse në të vërtetë ata kanë pretenduar që ata e rivalizojnë Zotin, dhe kush pretendon që është rivali i Zotit, dhe kush e mbështet ata, ai është armiku i Zotit. Edhe ti urrej ata njerëz kur çon veprimi. Prandaj ne vëllëzër të themtojë gjë që ju distancohet prej tyre dhe, dhe të shkoj të votoj ata atje zotrat të cilët do vendosin ligje për ty, për mua, për, tjetën, për, për të tjetrin, për të tjetrin. Se po qenë se ti i voton ata Ti e ke planuar atë me veprimin tënd? E ke planuar konkretisht duke u thënë atyre që unë mendoj të dakord që ju të vendosni ligjen e emërtim. Ju unë mendoj të dakord, edhe pse shumë njerëz nuk e dinë se çfarë ka këtë gjë, janë dakord që ju keni rival Zotit tim. Edhe pastaj shkojnë falen dhe, dhe pretendojnë që ka vetëm një Zot i pa as Allahu për arsye që i shoqërojnë. Allahu hayyun am ma yushrikun. Allahu është më i mirë apo ata që i shoqërojnë Allahu subhanahu wa taala? Logjiko njo njerëz. Edhe kuptojeni se ku jeni dhe ku do të jeni venduar që mos dinë më parë Allah më dhëruar dinë gjykimit të mështruar të gënjer nga mashtrimet e njerëzve që u kanë mashtruar në të dhunja. Qus Allahu më dhëruar na ruaj nga çdo humje. Alhamdulillah salatu selam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahu subhanu wa ta'ala ka folu në Kur'an për ligjet e njerëzve edhe i ka quaj të ratohë ligjet e ignorancës në Kur'an, odh lezër, shfjala Allah dhe nuk është shfjala ime e thë hukme lëgjahilijet i e bgun a ligjën e ignorancës kërkojnë o men ahse në minë Allah e hukme lëgjohme një ukinun edhe ku ka gjukim e bënjës e gjukim e Allahut për popullin që anë sigurt ligjë me mirë, ligjë Allahut dhe ligjët e tjerë përvesh ligjët e Allah dhe në ligjët e ignorancës. I ka qëtë Allah i madhurë e ligjët e ignorancës për dërësue. E para gjërështë, sepse ata që i ka mëndosu të ligje, nuk e ka njohëtu Allah dhe madhurë dhe madhurështin e ti, edhe ata që i takon e ti në universin e ti, dhe në pushtetin e ti, dhe në kryesët e ti, se ka njohëtu Allah dhe madhurë, pa në e ta e janë një një një një një një një një një n edhe krijesa që i rrethojnë. Prandaj edhe ligjet e ligje tyre burojnë nga padija e tyre, nga ignoranca e tyre në lidhje me natyrën njerëzore. Po vlezër, po habi vërtet si timen që kam pasur çka kam thënë në kohën e adoleshencës në fogsë. Unë mendoj aty kur që kta që hyjnë në par parlament edhe vendosin ligje, mendoj se ata duhet të jenë njerëz psikolog, duhet të jenë njerëz të ditur, një zmë zjellës shoqërisë, që ata të kenë mundësi të vendosin ligjet më të përshtatshme për shoqërimin. Por në të vërtetë që do të thonë kjo kjo lloj forme që unë ndërkohë komentime kjo është shirrë në të vërtetë. Por edhe kjo lloj forme që duket si siç është ideale për rolin e njerëzor edhe kjo është në të vërtetë shumë larg realitetit. Sepse sot për ty unë parlament nuk është kusht të kesh asfond mesme. Me tet klas kohë mund të konstruim parlament vendosësh ligje për njerëzve. Në tet klas shkoll, ti të, të shkollë, drejt hyr për parlament vendosësh ligje për njerëzve. Erencismi që të të vendosin shumica Erencismi që shumica të qikoj që ti I përfajsona ta Edhe këllë shumice Esha e që është duke shkataruar të, të njerëzit Dhe Allah i madhuruar ka të reguar në Quran Që shumice e në prej banorëve të zjarët Oma akëtheru në nëse Ola o harastë të li unë mëminin Shumice njerëzit nuk e në besin të tarë Si kërti të kujdeja se që të bëna të besin të tarë Edhe shumice e në vëndës E sh Nëse një familje ka 10 veta. Dhe dy janë prindrit, babai dhe nëna, 10 të tjerë janë fëmijët. Më i madhi hyr 18 vjeç dhe më i vogël i tyre është 2 vjeç. Edhe vendosen vigjë që në këtë shtëpi do gjikohet në bazë të mendimit të shumicës. Në bazë të mendimit të shumicës. A e mendoni vau se ku do përfundojë kjo familje? përfiturojnë ju vetë se ku të përfiturojnë kjo familje për të kuptuar se qëfar katastrofe është kjo lojdeje të sidhen këta e përhapin për parë njëzës sigur kjo është dritë e njëriut Fëmija është fëmi edhe njëriu pa rritër moshën e pekuris nuk ka mundësit të të gjukojt dhëtë për vetën e ti për ka nevoj për dritimin e prindit gjithërështu dhe njëriu në jetën e ti Ka nevojë për drejtimin e Zotit Botërave, se për ndrysh e i dohumi, po ndryshë i do humbi, por qëse nuk e vërzon Zoti Botëri në atë që është e mirë. Edhe shikoni njerëzit, ata që vendosin ligje, se si bien në kontradiktim me njëri tjetrin. Njëri thot për diçka duhet bër, ti i thot nuk duhet bër, ti i thot jo unë aksanoj. Ti tjetri pas saqë vjen nga mbrapsa i thot as kjo as ajo për diçka tjetër. Edhe kështu kthehet njerëzimi dhe njerzit jetojnë nëpër këto ligje, në një laborator ku provohen ligje të ndryshme njerëz. A bav të gjithë ata kthent të drejtë. A bav vajçë që bën vendaluar një ndërmveprim dhe ai që e lejon, dhe ai që abstenon, dhe ai që kthent mbapës, dhe ai që kthent parsh, dhe ai që ndryshon, dhe ai që endron, dhe ai që ngatron. Të gjitha kanë të drejtë. Në çdo moment, është njëherë për ty mund bëhet çfarëtohet e ka të drejtën më të vërtetë, në çdo njëherë për ty është të drejtë. Është katastrofë. Kjo është katastrofa e shoqërisë në, dhe cilën po shëqërin, dhe dhvërte, në dhvërte, dhe të cilën ka apoqë shoqërinë edhe shikojmë në në vërtet vetë statistikat se shkopon doset më shoqërin për kuptuar se ku përcojnë ligjjet e tyre këto në shoqëri. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka chuetur këto lë, këto këto ligjësh ligjet e ignorancës, të cilat burojnë jo nga dija e plot, sepse nuk burojnë për sot botën, por për njerëzve. Dhe jo vetëm për njerëzit, domosdhem nuk fmosja për njerëz më të mirë, por bëhet për ata njerëz të cilët nuk kanë lënë gjë pa bër. Për ata njerëz të cilët gjinjejnë Edhe e parlano vetëm gojën e tyre që thon ne gjejm për jetë fushatave. Premtimet janë për fushata të premtin fushata do ne parno gjejm. Mendoj pa një person i cili gjejn, ai do vendos i ligje mbi ty. Mendon çfarë mshirë do kete kundër teje. Njësi gjejn, njësi që, gynjen, që pa mshirësu me te nuk do të, të di se çfarë taksa s vendos. Njerëz të cilët janë të gatshëm të bëjnë çdo lloj korrupsioni për tali të interesave të tyre personale, qof kjo edhe duke shkelur njerëz dhe duke vrar njerëz më radh. Gërdesi na ty e keni. Edhe domoshta po gërmadhat e ti janë muzeu dhe është domoshta realiteti i këtyre ligjeve që po përjetojmë neve, edhe që përjetojnë në çdo vend të botës kudo në forma të ngjashme me këtë. Edhe të tjera të tjera katastrofa të shoqërisë, të familjes, të cilat nduhej të chuar domoshta në bazë të këtyre ligjeve të tyre njeriu në shkatrim. Njeriu duhet të shkojnë në shkatrim pas ligjeve të tyre të tëmë, kjo është ajo që thotë Allahu subhane ve teala hukmu një qahilie, gjukimin një rëndës, për këta e rësure dhe tyre besimtarit është, që të besoj që këto lë ligjë e në të kota, këto ligjë e në të kota, edhe duhet që të distancojt për tyre, duhet që të distancojt për tyre, dhe të besoj që ata në të kota, dhe besoj që ata që i vendosin ata, ata nuk kanë lidhje me fejnë islame, sepse ata kanë për të nduar që ata e në zotra dhe e në rival të Allah subhanu ta. Ajkot i thot dhe dhe si musliman. Kot për të ndosër besim ta dhe dhe vjen falet, ku a i përnën që ka shoktë të kjerë përreç Allahu subhanu wa ta'ala në liqbanje. Thot qëkë Muhammed Aminu Shënkiti thot t'i bërshok Allahu në gjukim, është njësoj si t'i bërshok Allahu në adhurim. Këtë të dyje janë njësoj nuk ka dalin në më tyre fare. Ajkë ndikë ligjin Allahot. Dhe ndikë ligjë tjetë përreç ligjit Allahu subhanu wa ta'ala, Ës njësoj se i çao dhon, Allah dha dhon, satujet për njerëz. Nuk ka dallim ndërmjet tyre. Njësoj se një person, shembull, po tregon si ai person i cili e di që ligji i Allahut në lidhje me trashëgiminë është kështu, kështu, kështu, siç ka treguar Kur'ani, edhe i thotë, "Jo, ja, unë nuk kam ndëshirë ta ndaj trashëgimin sipas ligjit Kur'anit, po do ta ndaj sipas asaj ka ka që kanë vendosur mbesimtarat." Ai vetërtet ka pranuar se ka rival të tjerë me Allahun subhanuhu te ala, edhe përfundimi është që ai është mushrik i ka bërë shokë Allahu suhanu ta'ala, edhe nëse vësë të legendje, e për ishë përishë në zërë në qëhnejme, të usë Allah në më dhuruar të nërujnë në shdojnë.